S vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva Tobě, pane. Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. On však řekl: Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Kriste. Musela být velmi nadšená ta žena, která zvolala z toho zástupu na Ježíše. Zřejmě tedy byla nadšená tím, jakým způsobem Ježíš hovoří, jakým způsobem učí a jak dokáže přitáhnout k sobě vlastně velký zástup lidí, a jak k tomuto zástupu dokáže předávat to, co ti učitelé zákona a farizeové nedokázali. Jak tedy těmto lidem Ježíš dokáže sdělovat, jak dobrý je Bůh a jak je dobré být dětmi božími. Ta žena blahoslavila vlastně matku Ježíšovu, tedy panu Mariá a musela být tedy opravdu velmi nadšená. Někdy to nadšení z víry je tak nějak znát i na některých z nás. Každý z nás jsme prožívali a prožíváme v té naší víře ta období, kdy jsme nadšení, kdy tak nějak cítíme tu boží blízkost a prožíváme všechno tak nějak lehce a radostně. Pak přicházejí ta období, kdy prožíváme to, co je prostě nazváno nebo nazýváno takovou tou duchovní nocí. Často to období trvá i delší čas a to jsou období, která jsou takovou zkouškou naší víry. Kdy to nadšení se někam prostě jaksi rozplyne a to, co zůstává, je ta holá, čistá víra, která, věřím tomu, že v těchto obdobích se jaksi prohlubuje. Protože nic jiného člověku nezbývá, než to, aby svým životem vyjadřoval věřím. Věřím, Bože, že si věřím, že si blízko, i když tě teď necítím tak když se stane, že i my jsme nadšení, i my máme chválit Kristovou Matku za to, že nosila Krista ve svém životě, za to, že přivedla prakticky na svět Spasitele. To nadšení vzhledem k paně Marii se hodí, protože jsme na místě, kde panu Marii uctívali mnozí lidé před námi už, už dlouhá staletí. A věřme tomu, že kdybychom si dokázali představit, jak ohromný zástup lidí by to byl, kdybychom se měli sejít všichni, kdo od počátku svaté hory přišli sem, právě proto, aby panu Marii jaksi navštívili, aby jí sdělili všechny ty svoje radosti, starosti, trápení. Kdyby všichni ti, kteří jsem od počátku knívali s tou vírou, že ona může vyprosit mnohé a taky vyprosila, těch zázraků je strašná spousta, že o několik tisíc za ta staletí. A i dnes se ty zázraky tady stávají na její přímlu, tak kdybychom si ten zástup mohli představit, asi by to byl obrovitý zástup. Jenom ročně, když si spočítáme, že projde branou svaté hory nějakých až 300 tisíc lidí, tak samozřejmě ne všichni jsou těmi, kteří přicházejí se sem pomodlit, ale, ale ti lidé sem přicházejí k paně Marii. Tak v tom zástupu, kdybychom si ho tak měli představit a všichni, kdyby měli vyjádřit něco radostného a něco pochválného k paně Marii, tak věřím tomu, že by to byl nádherný chvalospěv, který by se tady prostě nesl. Tak představme si, že my ten zástup, jak si doplňujeme, že i my patříme k zástupu těch, kteří směrem ke Kristu volají, blahoslavená je tvoje matka, blahoslavená si Pano Maria, voláme i k ní. A věřme tomu, že toto všechno, jak si nezůstane bez odměny. Ježíš odpověděl té ženě, té nadšené ženě, spíše jsou blahoslavení ti, kdo Boží slovo slyší a zachovávají ho. Tak vlastně tím nijak nedegraduje panu Marii, protože ona je ta, která Boží slovo jaksi uchovává ve svém srdci, už rozjímá o něm, že ano, a už ji tak i známe, že je tou, která vždycky to Boží slovo nějakým způsobem se snaží přijmout a žít. I na nás je, abychom přijímali a žili Boží slovo, tak, jak jsme dnes slyšeli třeba i v tom prvním čtení. Uvědomme si jedno, jsme Božími dětmi. To je třeba poselství toho dnešního Božího slova. Být Božími dětmi, co to pro nás znamená. Držet se Boží ruky, prosit, aby nás Pán Bůh v životě provázel a žehnal a snažit se být vlastně těmi dobrými. Dobro máme přijímat, dobro máme žít i rozdávat, tak ať nám k tomu Pán Bůh dá hodně síly a Pana Maria, ať se za nás, za všechny přimlouvá, abychom byli dobrými božími dětmi.